Краще б третину я мав із того, що в домі моєму надбано. Тільки б живими лишилися ті, що в широкій трої загинули. Одаль від Аргоса, славного кіньми. Часто журюсь я за ними всіма, їх оплакую гірко. На самоті, у покоях, просторого сидячи дому, то утішаю з собі я риданнями серце, а то їх стримую. Швидко насичує горе, що душу морозить. Та ні за ким з них усіх не сумую, я так і не плачу, як за одним. Згадаєш про нього? Стають осоружні їжа і сон. Ніхто бо Захеїв не витерпів стільки, скільки зазнав і стерпів, Одіссей, самі, бо нещастя, долею стали його, а моєю. Весь час безутішна, туга, що так його довго нема, і не знаємо навіть, вмер чи живий він де-небудь. По ньому, звичайно, сумують батько старенький Лаерт і розважна його пенелопа, і телемах, що дома. Покинув його в сповіточку. Так він сказав, і плакать збудив він у сина бажання. Сльози на землю закапали, звій, як про батька, почув він, щоб приховать їх під ніс до очей обома він руками. Плащ свій пурпурний, але мене лай спостеріг це відразу. І міркувати почав він у мислях і в серці своєму Виждати поки той сам про батька в розмові згадає Чи розпитати вперед, щоб про все докладніше дізнатись Поки отак міркував він у мислях і в серці своєму З високоверхої спальні пахущої вийшла Єлена Мов би сама Артеміда з'явилася золотострільна. З нею увійшовши Адреста, вигідне підсунула крісло, З вовним якої внесла килимокій під ноги Алкіппа. Срібну шкатулку Філо подала їй, Яку тій Алкандра подарувала дружина Поліба, що жив у Єгипті, в фівах, де в кожному домі скарбів коштовних багато. Подарував Минелаєві і сам він дві срібні купелі, гарні триножники два і золота десять талантів. Крім того, красні дала і дружина дарунки Єлені. Із золотим веретеном округлу і срібла шкатулку на коліщатах з країв, облямовану золотом чистим. Ставить служниця Філо ту шкатулку своїй господині, повну куделі тонкої. Лежала у ній веретено в темнофіалковій шерсті, що пасмами вниз обвисала. Сіла у крісло вона, на підніжок поставивши ноги, і почала чоловіка розпитувати жінка докладно, чи не довідався ти менелаю паростку зевсів, що то за люди, які завітали до нашого дому, чи, помиляючи, правду повім, а підказує серце, ще є нікого здається, як мужце й не бачила досі ні з мужчин, ні з жінок. Дивлюся і дивом дивуюсь, хто б так на сина скидавсь Одіссея, відважного серцем, на телемаха, що дома покинув його в сповіточку, вчасто і коли через мене безстидну Ахеїв загони втрою далеку походом воєнним усі вирушали.